Strax före tolvslaget på nyårsnatten kan radiolyssnarna höra Anders De läsa Alfred Tennissons Nyårsklockan. Det började han med på Skansen redan 1895 och sen också i radion. Men de sista åren läser Anders De från en radiostudio som här just när 1949 blir 1950. Ring, kloppa. Ring. Och seklets krankhet vike, det dagas släktet fram i styrka går. Ring ut, ring ut det tusen krigens år. Ring in den tusen åra fredens rike. Ring in den tid då andarna befrias från själviskhetens sammansnörda band. Ring in den tid då vi går hand i hand. Ring honom in, den bidade Messias. Anders Duval läser ur Alfred Hennisons nyårsklockan. Och i de allra första självande minuterna av det nya året önskar Sven Gärring, traditionsenligt radiolyssnarna, ett gott nytt. Det nya året, det nya halvseklet har just börjat Vi vet att vi på nyårskvällen har flera lyssnare än någon annan kväll Och vi vill nu först varmt och hjärtligt tacka er alla För året som gått, ja för åren som gått Sveriges Radio fullbordade sitt första kvartssekel nu vid tolvslaget Och många av er har varit med länge Kanske ända från den 1 januari 1925 Tack för samvaron, vi är glada och tacksamma om vi får tro att ni trivs med den en sak till vet vi, och den är viktigare. Jag tänker på de många svenskar innanför och utanför gränserna som inget hellre önskar än att i detta ögonblick nå en kära anhörig eller en kära vän med en nyårshälsning. Och jag tänker på dem som längtar efter en sådan hälsning. Vi i Sveriges Radio har under årens lopp fått oräkneliga bevis för människornas längtan att vid nyår på kontakt med någon eller några som inte borde vara långt borta utan helt nära så att alla de varma tankar man bär på kunde bli ord... och orden äntligen blir sagda. Det bevisen är så många, så klara och tydliga... att vi kan försäkra dig som är ensam... därför att du är sjuk och ligger på sjukhus... därför att du har ett yrke eller ett uppdrag som för dig hemifrån... kanske till ett fjärran land eller till föss... därför att ditt liv kommit att bli ett liv i ensamhet... det finns så många skäl. Vi kan försäkra dig att du trots allt inte bör känna dig ensam... utan istället för att försöka känna de välgångsönskningar... Som säker är nu och som har videlsen, gott nytt år. Gott nytt år alla som hör Sveriges radio. Allt gott för år 1950.